І жінка бачить, що воно, як дві краплі води, схоже з обличчям того байдужого, теж цибатого, теж чорнявого, і теж гарного молодика, до якого вона вже зверталася десь на самому початку її сьогоднішніх метарств. Як і в цього, у того першого теж були втуплені кудись далеко очі. Він ступав широко, сягнисто, і нікого не бачив на своєму шляху. Вона запобігливо стала перед ним зі своїм клопотом, а він круто повернув на неї закаламучені далечу очі, мовчки, як німий, і обійшов її, так ніби вона заподіяла йому прикрість якусь велику. А зараз вже сама обійшла свого зустрічного, і теж мовчки, а коробка на спині зробилася ще важче. А тут ще ці підошви жарини, і духота, і корзина руку обриває. Що мала робити? Злість на собі ж зганяла, і вже не шукала добрих облич. Никала очима, де б можна прихилитися чи присісти і віддихатися трошки. Однак ішла ще нестерпно довго поки зіперла коробку свою до високої підмурівки вікнастого будинку з білими тлустими колонами. За цими колонами сонце не доставало гранітну підмурівку, і жінка припала до благенької прохолоди каменю за терплою спиною, руками, долонями і розпроміненими пальцями. Приємно чаділо від тої прохолоди тіло, хоч стопи пекли, як і раніше». А вже нікуди йти не хотілося. Майже самісінького ранку тільки не зійшла з автобуса сновигає по цьому велелюдному місту, як неприкаяна. Але ніхто її так і не може розтлумачити, де ж він о той кривий провулок, в який на нову квартиру переїхав її син. Питала вже, пня і колоди, не чули такого, відповідали десь там. Кидали і навіть не зупинялись. А якась жінка ще й визвірилась. «Ну, а мені звідки знати? Для цього міліція, до неї звертайтеся». Але на міліціонера не наздрівалася. І відважилася після тої жінки поспитати ще в одного. Дядька з таким геть чистісінько добрим та своїм обличчям, як у селюкового Амброся. Та й на ньому теж опеклася. Якийсь не сповна був, певно, чи що? А може сповна десь перед тим хильнув? Хто його знає? Як-як? Перепитав, наче, дочув. Сліпий, кажете, про вулок, а часом не глухий? В глухий завулок я міг би вас провести. Вона збентежено закліпала очима. Назву якусь таку дали, може, й глухий? Дістала за пазухи конверта. Ось, дивіться. Ні, таки кривий, кривий провулок, будинок дванадцять. А кривий кажете? Дядько ніби щось пригадував. Вона ж з надією світлою дивилася на нього. Кривий? Не знаю. От в глухий волок за кавулок я таку цвіту, що молодичку, хоч і на край світу провів би. Чют дурний. Щиро вирвалася в неї подяка. Він же мав таку тиху від усього, що аж зайшовся, аж за живі вхопився від розкотистого реготу. Навіть люди зглядалися на них. Дурний, такий дурний. Що з нього візьмеш? втішала й вона себе, а мало не плакала і вже більше ні в кого не питалася. Ото йшла і йшла. І не знала, що робити їй, куди прихилитися. І прихилилася нарешті до цієї гранітної підмурівки, прохолодної такої і з дуже зручним виступом для її коробки. По сходах, що збігали до колон з середини будинку, поважно гецяючи скочувався солідний, як осінній жовпляк чоловік у коричневому костюмі з великим теж коричневим на два блискучих замки портфелем. «Певне, якийсь професор. Це й усе повинен знати», – подумала собі і відважилася ще запитати. Знову впряглася в реміняку важкої коробки, взяла в руки корзину з банками і плесканками на білу і рушила на того всезнайного професора. «Чоловіче добрий, а чи не скажете, бува на милість, де тут кривий провулок?» «Я не тутешній». Жінка й не змигнулась, і не втямила, хто це відповів їй. Навіть не помітила, щоб у того солідного добродія ворухнулася на обличчі, бодай, одна якась найменшенька рисочка. Прісно склеплені губи його, здається, і не збиралися ворушитися. Але жінка вперто чекала, що вони оживуть і сповістять їй щось очікуване й бажане. Проте марно вона чекала. І тоді знову подибала вулицю його. І шла, і йшла, і знову мало не плачучи,